Včera mi řekl, že vzádu není dobré slyšet, tak možná, že by to lepší, protože já nechci se příliš snažit mluvit až moc hlasitě, aby to nenarušovalo přirozenostního mluvení, tak to, že nemáme mikrofon, jestli slyšíte špatně, tak prosím, možná nebo ti, kteří slyší špatně, ať si sednou blíž. Je tady místa hodně vytředný. A vidím jako známé tváře, vidím ale i nové tváře, tak myslím, že neuškodí, když, protože dnes je třetí večer, neuškodí, když krátce zrekapituluji, o čem jsme si tady poslední dva večery povídali, co to z těho dny povídal všechno, Snažím se, budu se snažit to v několika větách shrnout, aby byla jistá kontinuita. Během prvního večera jsme mluvili především o moudrosti, kterou jsme označili jako správné poznání. Slovo moudrost, jsme řekli, vlastně má přímý vztah ke českému slovu poznání poznání správné poznání je vlastně jádro budova učení. Hovorili jsme o tom, že správné poznání je jeho začátek i jeho konec. Všechny prostředky, které Buddha použil ve své nauce, jsou prostředky, které nás mají vést k správnému poznání. Správné poznání je potom tedy to, co nás vede k vlastní vyplnění, vlastní funkce budova naučení, to je odstranění utrpení. Odstranění, jak jsme si říkali, rozvázání uzlů existence je proces tedy hlubšího a hlubšího pochopení, poznání. Proto mluvíme o procesu zrání meditativní moudrosti jako o procesu rozvazování uzlů existence, dosahování, dosažení, osvobození od utrpení. Mluvili jsme o třech druzích správného poznání, jak se navzájem doplňují a jak jejich střebávání je jeden kontinuální proces. Mluvili jsme o tom, že v momentě prohloubení poznání, v momentě osvícení tři druhy správného poznání, správné poznání slyšením, správné poznání kontemplací, správné poznání meditací, splývají v jeden celek. Každý z těchto druhů poznání, mluvili jsme o tom, má svoji funkci, nezbytnou funkci, bez které proces osvobození není možný. Zdůraznili jsme tedy, že proces Zrání poznání je proces, tedy zrání integrálních složek poznání. A spojili jsme to s tím, že proces chápání budovy nauky, chápání nauky, trojdílné nauky o, správné, o správném podmanění smyslu, správné moralitě, správné koncentraci a správném poznání, tež jsou tento proces zrání učení, zrání učení morality, koncentrace a správného poznání je jeden integrální proces, jehož jednotlivé části jsou od sebe neoddělitelné. My je oddělujeme a vysvětlujeme, aby jsme je hlouběji chápali ve vzájemných stazích a jedině tak je můžeme správně integrovat. V jeden proces správného poznání. Pak jsme mluvili o tom, že v terevádské tradici, která převážně se zakládá na poznání komentářů, to je i unikát, ostatní tradice nemají komentáře super, pouze terevádová tradice, tradice komentářů sebraná, rozčleněná systematicky ve spise Visu di Maga, Cesta očištění. V této tradici proces správného poznání, proces zrání v učení je představován jako proces sedmi očist, které jsme včera vysvětlili. Zmínil jsem se o tom, že stejně tak jako tři druhy moudrosti, tři druhy učení, sedm druhů očist je jeden integrální proces, jehož jednotlivé části se od sebe nenechají oddělit. To je vysvětleno v též v sutre Rata Vinita, sedm zpřežení, o jejich obsahu jsem včera hovoril. Dnes se pokusím lépe vysvětlit tyto, jak tyto integrální, jak tyto, jak tento proces sedmi očist je jeden integrální proces růstu, jeho části se nikdy se nenechají od sebe oddělit, a jak každá část tohoto procesu je dozrává procesem prohloubení správného poznávání. Jak, protože mluvíme o Visuddhimaga, o cestě čistoty, čistota pro nás buddhisty samozřejmě znamená Nirvana, cesta čistoty, je cesta k nirváně. A Nirvána znamená stav, vědomí, prost, zašpinění. Čistota mysli je proces. Očištění mysli je proces, tedy proces opouštění pahána, zašpinění mysli. Tento proces opouštění, zašpinění mysli, nebo uřezávání zašpinění mysli, musíme Chápat tež jako jeden kontinuální proces růstu správného poznání. Tento proces urezávání nečistot mysli nebo opouštění nečistot mysli je vysvětlen jako proces, ve kterém obzáště důležité jsou tři aspekty procesu, které na sebe navzájem navazují. Jeden aspekt je předpokladem druhého aspektu. Pro toho, kdo se učí cestu očisty, cestu očištění mysli, očištění tedy probíhá na třech úrovních. První úroveň se nazývá Tat Anga Pahána, druhá úroveň se nazývá Vikambana pahana, třetí úroveň se nazývá Samu Čeda Pahána. Jak na sebe tyto úrovně navazují, nejlépe si vysvětlíme na známé, si v komentářích kobry žijící v mraveništi v době na Šrilance nebo v Indii ten se straní mraveništi protože to je oblíbené místo jedovatého hada kobry tedy v mraveništi si kobra dělá hnízdo a v tom hnízdě leží stočená a spí teď přijde mladý neposlušný chlapec s velkým klackem a co dělá Vrtá do všeho a mraveniště je oblíbené místo vrtání. I zavrtá v mraveniště. A co se stane? Kobra se napříjme. Hm? Kobra se probudí. Když se kobra probudí, neposlušný chlapec pokračuje v vyrušování kobry. A co kobra udělá? Po probuzení Napřímí se, vzvedne tvoji pána a zautočí. Toto jsou tři stavy zašpiněného vědomí. Jestliže provozujeme tat anga pahána, opuštění, znečištění mysli způsobem protikladu, způsobem toho, že dlíme ve stavu mysli, který je protikladný, jestliže lpíme ve stavu mysli naplněné láskou, není možné, aby v nás byla nenávist, Jestliže lpíme s objektem, se samátovým nebo vypasanovým objektem, jestliže naše mysl je spojená se samátovým nebo vypasanovým objektem, tedy s objektem spojeným se správným poznáním, není možné, aby, jestliže toto spojení je spojené s povrchní koncentrací, aby naše mysl aktivně projevila zašpinění. Jestliže držíme příkazy, morální příkazy silou této samvara, silou této, tohoto omezení, též není možné, aby aktivně naše mysl podlehla síle zašpinění v podobě přímého podmanění si myslí, přímého útoku. Čili tím, že praktikujeme omezení sebe morálními předpisy nebo povrchní meditací samata vypasana, naše mysl je chráněná od jakéhokoliv aktivního projevení zašpinění. Aktivního projevu čím? Aktivního projevu Slovy a činy, ale zašpiněné mysly můžou, tak jako kobra se zvedne, ale nezaútočí, zašpiněné mysly můžou se projevit, ovšem nemají šanci praxi tat anga aby aktivně zautočil. Toto je první způsob, nejběžnější způsob opouštění aktivních zašpinění myslí, který pracuje celou dobu naší praxe, povrchní praxe, jestliže nejsme osvíceni, samata a vypasany, nebo morálních, nebo eh, podmanění si smyslu morálních preceptů, podobu, kdy tyto síly pracují, tyto síly, jež přirozeně nedovolují projev protikladů, není možné, aby jsme aktivně projevili zašpinění mysly, činy a slove. Jestliže se naučíme samády, světské samády se světskými objekty, budeme schopni setrvávat po dobu našeho samády ve stavu absolutně čisté mysli, bez jakéhokoliv zašpinění, bez jakéhokoliv projevu zašpinění, ale pokud jsme nedosáhli cesty ne. odřezání nebo potlačení zašpinění mysli, ať vychápeme jakoliv jako nirvánu nebo jako eh, transcendentní realitu. podobu světského samády, po dobu džány, zašpinění mysli zůstávají, přestože mysl je čistá, zůstávají v latetním stavu, stejně jako spící kobra. Jen nad světská cesta poznání má schopnost postupně vyhnat kobru z ze svého hnízda, a mraveniště zůstává prázdné bez jakéhokoliv nebezpečí. Hnízdo zůstává prázdné. Toto je stav osvobození, který je možný jenom nad světskou cestou. Toto je stav odřezávání, úplného odřezávání nečistot. Toto, tento stav úplného odřezávání nečistot je jedině možný familiárností a přisvojením si dvou předešlých stavů odkrajování nečistot. Jestliže nečistoty nejsou latentní nečistoty, nejsou oslabené familiárností s těmito dvěmi předešlými stavy oslabování nečistot, není možné, aby stav nadsvětského poznání odřízl postupně všechny zašpinění naší mysli a zanechal naši mysl prázdnou všech jedů. Učení o očištění Cesta očištění je může být tedy chápána jako cesta samvara, cesta omezování se, omezování se, omezování prostoru nečistoty prostoru samsáry v srdci, a toto omezování pak je vysvětlováno jako omezování v třech sférách. Omezování ve sféře morálních příkazů, omezování ve sféře morálních příkazů je tež proces který, když dovrší, se stane kontinuální přirozená kontrola smyslu. Toto je stav tzv. nadsvětské síla, nadsvětské morálnosti. Ten, kdo vyhnal jed ze srdce, není možné, aby byl zašpiněn porušováním morálních příkazů. Proto učení O podmanění smyslu morální příkazy je též jeden kontinuální proces, neoddělitelný od procesu správného poznání. V tomto procesu, jak Vysudymaga vysvětluje, se podílí též všechny důležité předpoklady osvícení, o kterých jsme mluvili včera v souvislosti s úvodními verši Visu di Maga, které jsme vysvětlili. Ten, který chce rozvázat uzly ve svém srdci, rozvázat uzly existence, zbavit se zbytečného utrpení, duševního utrpení. Musí být, říkali jsme, supanyo, musí být moudrý, musí čitam čapan bhavayan musí kultivovat neustále, kontinuálně samády a moudrost, musí být tápy musí být úsilovný, zoslova horký, vášnivý ve svém hledání cesty, musí být zampažel, musí být svědomitý. Tyto předpoklady jsou tež předpoklady naplnění všech částí tohoto očistného procesu. Počínaje první části, počínaje očisty ve smyslu podmanění smyslu. Podmanění smyslu, tedy morálním růstem, je tedy obsah sám, osvícení. Nedá se od správného poznání oddělit. Je stav osvícení sám. Jestliže dozraje v loku síla, v nadsvětskou morálnost, to můžeme najít i v písmu, například v Samyutani Kaya. můžeme číst. Buda vysvětluje v Ayatana Vaga Čakhu Bikravé yasa Jasa Rupamayam vegam yo Sui yo Imam, rupa, mayam, végam, sahaty, so, taraty, ty bučaty. co to znamená? Oko, Buda říká, stejně tak jako oko, též ostatní smysly, ucho, nos, jazyk, tělo a myšlení. Toto jsou našich šest, Buda to nazývá šest oceánů, samudo, samudra. Kromě těchto, tohoto oceánu, těchto šest oceánů, nemáme jiný způsob poznání. Tedy čakvu, oko je pro nás náš oceán, oceán poznání. Ne vše, co můžeme poznat, poznáváme okem a tak dále. Viditelné formy rupa jsou vlny na toho tohoto poznání. Jsou vlny na moři. A Buda říká, ten, kdo sahaty, kdo je schopný tolerovat tyto vlny, kdo je schopný akceptovat tyto vlny bez štíče, bez odmítání, bez nevědomí, ten tarati, ten překročil toto more. Co to znamená? V našem schému sedmi očist, sedmi očist, které jsou obsahem cesty, první krok této cesty samotný, jestliže dojde k plnému dozrání, správným poznáním, je tedy obsahem osvícení obsahem svobody samotné a nedá se od ostatních obsahu oddělit ve vysudimaga, tež Buda ukazuje jasně, že kánty, tolerance, sati, sampačaňa, vírya, úsilí, uvědomování si, pozornost, toto jsou nezbytné složky správného dozrávání v procesu učení se podmaňovat smysly. Stejně tak, jak jsme si vysvětlili po Prvé očistě, očista ve smyslu podmanění si smyslu morálními předpisy. Druhá očista, očista mysli. Očista mysli znamená učení o správné aplikaci mysli. Samády znamená doslova správná aplikace mysli na objekt. Pokud nemáme správnou aplikaci mysli na objekt, jsme v zakletí nekonečných komplexů zašpinění mysli. Komplexů, které začínají, Ajony jsou manasikáře pozorností, jež nemá žádné opodstatnění ve správném poznání. Tedy, jestliže není správné poznání, vznikají veškeré komplexy za špinní mysli. A samády jako takové je od procesu dozrávání správného poznávání neoddělitelné. Učení o samády, učení o očiště mysli, striktně řečeno, Tedy patří do učení o očiště mysli, o očiště mysli džhánou, samápaty, samatou, samády. Jestliže provozujeme džhánu, automaticky tež provozujeme správné poznání. V tomto smyslu Buda hovorí nati džhánam a nati paňa a džhána Yasa, jasa džhánam jsou sa Santicé. Ten, kdo nemá Džánu, ten nemůže mít správné poznání. Ten, kdo nemá správné poznání, ten nemůže mít Džánu. Ten, kdo má správné poznání a Džánu, ten se nachází v blízkosti Mirovány. V blízkosti úplné čistoty. Proces, tedy očištění mysli, je předpoklad správného poznání. Bez správného očištění mysli Správné poznání není možné. Buda tvrdí jenom samáhita čitta, samáhitam čitam jatha bhutam pasaty. Jenom mysl, která má samády, správnou aplikaci na objekt, aplikaci ve smyslu správné koncentrace. Vidí věci tak, jak jsou. A výuka ve správné aplikaci mysli za účelem správného poznání je tradičně v buddhismu prezentována jako. Výuka o devíti druzích Džány. Těchto devět druhů Džány jsou jejich praxe, jejich poznání je velice důležité, ačkoliv je zanedbáváno v naší době. Přesto je klíčem k poznání buddhistické kosmologie, buddhistické představy světa, buddhistické představy samsáry a osvobození. Veškeré. Sféry bytí jsou klasifikovány buddhismu podle druhu poznání, jež je predominantní v těchto sférách. Tedy očista mysli samády je praxe upačára samády, upačára samády překládáme jako hraniční správná aplikace na objekt, správná aplikace na objekt ve sfére jemnějších form, první, druhá, třetí, čtvrtá džána, která je tež, každá definovaná rozdílnou strukturou poznání. Čím hlubší koncentrace, tím subtilnější poznání, jelikož ve sfére, ve které se nacházíme, káma sféře, sfére náš tento svět, je svět dominován smyslovým poznáním. Smyslové poznání, jestliže svět je dominován smyslovým poznáním, koncentrace nemůže dosáhnout vyšší stupeň. Aby koncentrace dosáhla vyšší stupeň, musí se vymanit ze světu dominovaným smyslovým poznáním, musí použít subtilnějších objektů, jemnějších objektů, vstoupit do sféry, kde vnímání je dominováno jemnějšími objekty. Přechod mezi sférou dominovanou smyslovým vnímáním a sférou dominovanou jemnějšími objekty je právě upačára samády. Dále... Jestliže chceme dosáhnout sféry ještě jemnějšího poznání, musíme opustit vnímání rozdílnosti a vstoupit do sféry vnímání bezforemných objektů. V této sfére koncentrace mysl, mysli se dále může prohlibovat až do takzvaného konce světa, konce poznání, jemnější poznání na světě neexistuje, to je čtvrtá sféra, sféra, jež se nedá definovat ani Percepcí ani nepercepcí nad tuto sféru už neexistuje jemnější druh vnímání ve světě. Jestliže se zbavíme těch nejjemnějších zašpinění mysli, zbavíme se tež vazby mysli, vazby vědomí na tento nejjemnější druh poznání ve světě, nejjemnější druh vědomí ve světě, čím jemnější náš stav vědomí, tím jemnější stav Našeho štěstí, našeho blaha. Proto Buddha vysvětluje často v desítkách, ba stovkách řečí cestu za osvobození mysli, za osvobození vědomí, osvobození poznání jako cestu za poznáním stále subtilnějšího, jemnějšího stupně blaha, štěstí a odpojení se od nich poznáním, štěstím ještě jemnější, ještě blahonosnější. Aby jsme se odpojili od ptíče k smyslovému poznání, Buda radí nejlepší cesta je ochutnat plně vědomí poznání v první džáně. Ten, kdo pozná vědomí v první džáně, je pravděpodobné, že se bude moci lehce odklonit od chtíče po štěstí za v poznání Dominovaného smyslu. A tak dále, ten, kdo pozná ještě jemnější štěstí druhé džány, ten se lehce odpoutá od štěstí prvé džány, protože ho najde hrubý. A tak dále, třetí džána, čtvrtá džána, první arupa džána, druhá arupa džána, třetí arupa džána, čtvrtá arupa džána, kde meditující pozná tu, ten nejjemnější druh vnímání, poznání s světskými objekty, aby okusil ještě vyšší blaho než toto blaho, musí okusit štěstí nejvyššího samády v buddhistické praxi, samády Sanya Vedai Tamiroda samápati, samády bez percepce a pocitu, které je právě to největší blaho. Včera, předevčírem jsme mluvili o tom, byla otázka, jak, jak Složitosti vyjadří tyto procesy slovy. Když meditující dosáhne čtvrtého samády ve sféře jemnější forem, osvobodí se od pocitu štěstí. Toto osvobození se od pocitu štěstí, ať se nám to zdá být jakoliv divné, je ještě větší štěstí než třetí samády, které se vyznačuje štěstím a koncentrací mysli. Jestliže dosáhneme Nejvyšší buddhistické meditace, stavu přímého poznání objektu osvobození, ve kterém není rozdíl mezi subjektem poznání a objektem poznání, v tomto stavu neexistuje tež poznání pocitem, poznání percepcí. Toto poznání, ať nám to zní jakoliv, může vám znít jakoliv divně, je právě to největší blaho. Toto největší blaho je pak perfekce. V učení, očištění mysli samády. A toto nejhlubší blaho, tato nejhlubší čistota je jen možná na základě hlubšího pochopení, správného poznání. Třetí očista, která je od stavu osvobození neoddělitelná, je očista ve smyslu správného vidění. Správné vidění předpokládá, správnou koncentraci. Nejnižší druh koncentrace, správného poznání koncentraci, tedy upačára samády, hraniční samády, je předpokladem očištění, nejniž, nejnižším předpokladem očištění správného poznání, správného vidění, správné očisty vidění. A co je správné vidění? Co je správný názor? Správný názor je přímé poznání světa, ve kterém není místo pro žádný pojem jáství, pro žádné stabilní jádro existence. Bez tohoto poznání není možné se zbavit pochybností, co jsem, co jsem byl co budu a tak dále, odkud pocházím kam jdu. Aby jsme pochopili buddhistické učení o souvislém vznikání, musíme první poznat objektivní náplň poznání. Bez poznání objektivní náplně poznání, poznání souvislého vznikání je nemožnost. A bez poznání souvislého vznikání není možné, aby jsme se zbavili pochybnosti o tom, co jsme, co budeme a co jsme byli. Já Čas běží, jak rychlík zoleňul se do Prahy. E, Musíme to trochu ořezávat bohužel, protože zítra chci mluvit tež aspoň trošičku o bodysatpolské cestě poznání, kterou jsme si nechali sice jenom na okraji, ale o které bych se měl zmínit. Poznání světa, ve kterém není Místo pro pojem já, pro pojem pevného jádra existence a poznání souvislého vznikání, které nám dovolí zbavit se veškerých pochybností o tom, co jsme, co jsme byli a co budeme, jestli jsme stejný jako toto tělo a mysl, nebo rozdílný od tohoto těla a myslí a tak dále. Toto je předpoklad k úspěšnému vstoupení do procesu hlubšího odrezávání nečistot mysli. Bez tohoto správného poznání, bez tohoto úplného poznání, rámec poznání ve světě, která transcenduje rámec poznání ve světě a jejíž poznání umožňuje že jednotlivé části cesty, cesty za osvobozením se vyjeví spojené v jednom okamžiku poznání. Jen tak mysl bude mít sílu, aby úplně odřízla znečištění mysli. V Terevátrem systému se toto poznání nazývá Njáta Paryňa. Náta Pary, Pary pari znamená perfektní, úplný, čili Úplné poznání mňáta. Mňáta je objekt, mňána, objekt moudrosti. Jestliže nepoznáme objekt moudrosti, není možné, aby jsme efektivně vstoupili do procesu hlubšího oslabování nečistot mysli. Toto objektivní poznání, ať jsme si to vědomi nebo ne, je stejné pro všechny bytosti, jestli se jedná o člověka, nebo o Boha, nebo jestli si sem pozveme zvíře, psa, nebo jelena, nebo kočku. Všichni vidí stejně ve této sféře objektivního poznání sféry moudrosti. Pokud člověk nepozná tuto sféru, tuto sféru, která nezná jáství, nezná pevného jádra, není možné, aby uskutečnili další očisty. Další očisty, o nich se zmíníme krátce citra, aby jsme to měli moc a k tomu ještě přidáme mali, mali, málo z vysvětlení, jak tento proces správného poznání, prohloubení správného poznání, probíhá v Mahajánových modelech. Tak pro dnešek, protože chci dát, jako obvykle, šanci. Máme na to půl hodiny klást otázky, jedině tak. Můžeme si udělat jasno, jestli o tom, o čem se je jasné. Nebo jestli chcete poznat hlouběji některé aspekty toho, o čem se mluvím. Pokud se nezptáte, nepoznáte. Proto Paripuča znova a znova ptát se je jeden z předpokladů právného poznání. Tak Můžeme udělat chvilku pauzu? Hm. Já Aha. nic jsi si mě myslel spíš závěství. My tam cokoliv. Pokud je to jasný, tak jsem to myslel. Ne, ale právě, že, kdyby to bylo souvisí, jak je to nějaký jiný závěství, vypláteš důraz na plát jenom cize, hm. takže chcete si mít o souvislí. Pak tam. samozřejmě. Takže, jo. To je, si mě my to mělo mít vás. Hm. No, ale hlavně jsem se chtěl řetat dvě. Čím se výší, tak představit jak John a no, třeba Jobic od největla pasáma věsli, je, čím či, je možný, že se dosáhne ke soustředění, do cestov soustředění jiného výsledku ve dvou dohodných školách, protože ty na konci se o a hovoří, přestože se jde bez toho na těch stupních a taky cestou o Já bych, ve tom nepřednýš, jak Důležité je správně sedět před meditací se uvolní, správně se uvolnit a v tom procesu uvolňování pokračovat bi meditace. Je pochopit je koncentrace, správná koncentrace je neoddělitelná od správné relaxace, správná relaxace od správné koncentrace. Jestliže napětí je silné, nemůže tam být správná koncentrace. To mě to člověk musí pochopit. Pak na tom může pracovat, aby správná koncentrace trvala delší dobu. Čili správné takzvané prašrady, relaxace uvolnění je podmínkou správného samátu. Pokud to nevidíme jasně, tak nebudeme moc v nahůdce samády dělat dobré pokroky. Tělo a mysl jsou dvě složky, které jdou dohromady. Neexistuje na tomto světě vnímání, vnímání oddělitelné od vnímání těla. Vnímání těla, tělo a vnímání jdou dohromady. Jestliže uvolnění tělo, je uvolnění vnímání. Jestliže uvolnění vnímání, je uvolnění těla. Růst moudrosti, je tož růst poznání této vzájemné souvislosti. To je taky hlubší pochopení zákonů tzv. souvislého vznikání nebo závislého vznikání, nebo jakkoliv je to nazvá. Hm? Pochopení závislého vznikání je taky, také pochopení neodělitelnosti poznání od těla v tomto světě. Proto Buda učí vyvstání světa. Zánik světa, cesta k zániku světa, všechno Buda učí v tomto těch. Téma je nezaživatelné.